A szerzőről Büki Tamás Aila egyik reggel rádöbbent arra, hogy a teája az asztalon szédítő, több mint 800 ezer kilométer óránkénti sebességgel hasít a kozmozban, a Föld nevű bárkán. Mivel már kamaszkorában feltett magának olyan rázós kérdéseket, hogy ki vagyok én, meg hogy mi ez az egész itt körülöttünk, így végül is fizikus lett. Abban a reményben, hogy válaszokat talál ezekre a kérdésekre, a világ jelenségeit kutatva. Végül kvantum elméletből doktorált. Jógázni azért kezdett, mert a jóga segítségével jobban érezte magát a bőrében. És aztán arra is rádöbbent, hogy a jóga rávezeti azokra a válaszokra, amelyekre a természettudomány képtelen mert a válaszok jelentős része nem kívül, hanem belül rejlik. Egyetemi évei alatt három novellás kötetet és egy regényt írt. Kirakós játék, a Vagy így van, vagy nem kert, Perverziók és tüköremberek. Önéletrajzi ítletésű, spirituális könyve az, ahol a párhuzamosok egybeérnek, 2021-ben jelent meg. Az Öt Fa című misztikus regényében pedig azt kutatja, mi módon tudnánk megőrizni magunknak ezt a gyönyörű bolygót. A fákat rendkívül szereti, az Aila nevet is tőlük kapta. Jogát húsz éve tanít, olyan elmélyedős, lassú stílusban. Két óra közt meglehetősen sok teát iszogat, hétvégenként pedig meditációs túrákat, zarándoklatokat vezet a Dunakanyar hegyeinek táj templomaiba. Úgy tartja, hogy élni remek dolog, és ez a föld nevű bárka pedig gyönyörű, és hát rengeteg itt a tennivaló. Mélyen hiszi, hogy ha összefogunk, megőrizhetjük ezt a bolygót olyannak, ahol igazán jó élni. A szerző további írásairól, spiritualitással, jogával, tudományjal foglalkozó hangos blogjairól, könyveiről, online és élő jogaóráiról, valamint zarándok utakról és egynapos spirituális túrákról a gaiatri.hu oldalon találhatsz bővebb információt. Köszönet nyilvánítás! Nagy köszönettel tartozom feleségemnek, Zsófinak, aki egyben a legkritikusabb szerkesztőnek is bizonyult. Zsófi még azt is megadóan tűrte, hogy hajnalok hajnalán kilopóztam irogatni, és bizony rendületlenül zógattam a teafőzőt. Hálásan köszönöm továbbá Lengyel Krisztának, aki annó bevezetett a Pilis titkaiba, és akinek spirituális túráihoz mind a mai napig örömmel csatlakozom. Kritikája épp jókor jött, és arra ösztönzött, hogy rászányjam magam az újabb és újabb javítási körökre, hogy hosszan csiszolgassam ezt a könyvet, tanácsa nagyon fontosnak bizonyult. Köszönöm Doktor Kolcsár Attilának, zarándoktársamnak, akinek odaadása, ahogy a hozzáfordulókat segíti, példaértékű számomra. És bár alig van ideje, mégis végigolvasta ezt a könyvet, Észrevételeivel pedig épp akkor lelkesített, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. Szívből köszönöm Murányi Péternek, hogy rámutatott jó pár fontos kulturális és nyelvi finomságra, és segített tovább formálni a szöveget. Megértettem általa, hogy az emberekkel, más kultúrákkal kapcsolódni épp nagyszerű és izgalmas, mint a fákkal. És persze köszönöm a fáknak, amelyek bármikor befogadtak élő, érzékeny közösségükbe. Tőlük mindig erőt és bátorítást kaptam és kapok. Szóval elképesztő kaland egy ilyen könyvet megírni, főleg ha ennyi csodás ember és élőlény vesz körül. Mert az igazság az, hogy rengetegen támogattak még. Szívből köszönöm mindenkinek.